Sommarens största idrottshändelser på hemmaplan är förstås Gunder Häggs världsökord på 1500 meter vid SM-tävlingarna i augusti på Stockholmsstadion. Det är Gunders första världsökord. Hägg springer lätt. Där bildar sig en lucka mellan Hägg och Arne Andersson men den är inte stor. Två högst tre meter. Och Arsén står sig stor oftast. Han är bara fyra-fem meter efter det två. Kedarna är på fjärdeplatsen. En tio meter efter Arsén. Vid utgången och sista kurvan är Hägg först Arne Andersson gör sitt allra yttersta Han anstränger sig alldeles fantastiskt Han sliter ohyggligt han kan inte komma ifrån. fratt Hägg fem meter före är sju, är åtta, Hägg i mål Nu, Arne Andersson nu Källarna tre. Arsén Åkerberg Spånga Jansson avstannande Karlén Stiv pojken tiden Nej, nu blir jag rädd. Vad säger min klocka? Tre fyrtio fyr, och fem visar min klocka Är det världsrekord? Jag blir alldeles kall om pannan när jag ser på klockan Och nu kommer du att ställa beskedet Den nya tiden är 3, 47 och 6. Vår nya löparstjärna blir för övrigt under hösten avstängd till den första juli 1942 för brott mot amatörbestämmelserna. I fotboll vinner på Rosernas Stadion Sverige över Tyskland. Matchen är en av det svenska landslagets bästa och inte minst målvakten Sven Bergqvist storspelar. Stockholmstidningen rubriserar sitt matchreferat dagen därpå. Svenne Berka, Tyskland. 4, Ett annat stort idrottsnamn är skidlöparen Alfred Dahlqvist från Horsö. Både vid VM i Cortina i Italien i februari och i Lachtis i mars vinner Horsö 18-kilometersloppet. Alfred Dahlqvist får årets bragdmedalj. Skridskolöparen Åke Seifert sätter i Davos världsökord på både 3000 och 5000 meter. Sverige vinner klart kampen i Stockholm mot Tyskland. Dessutom har Sverige under året landskampsutbyte med Tyskland också i boxning, handboll, fäktning och ishockey.